أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حياميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم دی جانا شپکشتہ میں سپارا شورو کی گئی او دو شپکشتہ میں سپارا ہی لنبانے سورت اغیتا سورت الاحکاف فیلی کی گئی او احکاف نم دیتا زکا ورکلیسو چھ دیکی انشالله ده احکاب متعلق چه ده ده آدیان و سمودیان و ده ده کومون و علاکی ده ده غی متعلق تسکره رازی هم نو ده ده واقعه ده وجنا ده صورت نوم صورت احکاب ورگلش شو که صورت ده واقعه ده وجه یادون بنی لپز یا خیری لپز لکه صورتی حسین شو صورتی معون شو دا مضمون د وجه لکه صورته اخلاص شو نوم ور کول شي بیا دمه خبره دا صورتو مکی صورت ته یی د نبی علیہ الصلات والسلام د هجرت نمخ کې نازل شوې ده نو بازي ټول مکی ویو بازي قل اریتم ان کان من عند الله دغا یا تو فصبر کما صبر اول العزم دا غ رست او آیات او وسین الانسان د دوی مر کوګي او یاتر روان دي دا دری ایتنو ای مدینه کې نازل شوی دي او نور مکی ده بیا سورۃ کې 530 پنځه د شیطان دی او سلور پکې رکعات دي بیا دغه خبره د سورۃ مصاف عثمانی کې 44 نمبر ده او د اسمانه ترتیب نزولې کې 66 نمبر ده او رسټ د یاسین مخکې د سورته زاریات نه نا نازل شو دي بیا د دې سورته د ماقبل سره رب ته مناسبت ده چې ماقبل سورته کې ابتدا کې صداقت د کتابو او کوم صداقت د کتاب د قرآن صداقت ده او بیاغي کوم د صداقت نرستو دلایل عقلیو په توحید باندې او کوم ورپسې یاد کې ما خلق نه سماوات ولارد دلایل عقلیه اغه بیانیه او سره ده نه لړ سورته نو مککی نو بکه اثبات د حشر نشر د قیامت مسله او پاغي باندې شکوک او شبهات او دغه جوابونه اغا ذکر که گی بیا یه وصفی امتیازی ده ده صورت چنور و صورتونو کې تقریبا اغا نیشتنو تسری ده ولو العظم پیغمبران چکم اوچت پینزه پیغمبران دی ده اغای پا ایاد که تسکره یو زجمع آوده گرانگی ده جناتو دعوت خپل کوم ته چې از جناتو ایمان رالو بیا خپل کوم ته هغه دعوت ورکره ده نو داگی تسکره غرا روانه ده ندا صورت و مزامین شو بیا خلاصه دې صورت چې دا نی صداقت د کتاب دې بیا د عقلې دي بیا د پشیرګ باندي دا راغئ آ باندې کې نور تخفیفات او بشارات او زجرنا هغه یعنی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنند الله به الرحمان جې عم مهربان دی الرحیم خاص مهربان دی حامیم ندبر برتی شو حوامی مصطبعو کړي وو حامیم سورته دی د دې الفاظ په معنا باندې صرف الله تلا پوي دی یا زیادت نزیادت په دې باندې پیغمبر پوي دی د دې علاوه چې تد دې علم نشته پیغمبر هم دې وجې زګاجي الله <سؤال> دا پیغمبر سره خبرې کیو چې تا ته انګليش کې خبرې کومه ته پنه پويږي دا هیڅ په معنا نه پويږي نو باز علماء د دې کې هیڅ زیات نه زیات پدې باندې پیغمبر قائم دی او صحیح او راجعه کولا دی چې دا اسرار د کتاب دی رازونه د کتاب الله دی او پدې باندې سره په الله تعالی پوي دي ورپسې الله پرمحي تنزيل الكتاب نازلیدل د دې کتاب چې دی د الله دې جانب د الله تعالی د جانب د الله تعالی نه او د داسې الله طلا نه دي عزیې چې غالب دی الحکیم حکمت وال. د کم ځ ک چې اللهدلله جل جلال خو خپل نوونه داات پخریر کې کی ذګ کوي نو د غیر د ما قبل مسله سره دی نو دلته مسله د تنظیلول کتاب دا نو ده د چې داسې کتاب دی چې غاالب محفوظ کتاب دی او کچر دا او ملیکله شي. نو دا با پتول دیننو بان غالب شیده کتاب با پتولو کتابو نو بان او دا اوچت کتاب دے دا, دا مزامین اوچت کتاب دے موچت مزامین دے او دا غرنگی حکیمی ذکر کن حکمت دا اشاره ده چې د دے قرآن مزامین او دا دے مسئلے آغا دا حکمت ندکی دے دا انسانیت دا چلے دو دا پرات تاکی دا قانون اللہ را لگل دے حکمت کتاب دی ما خلقنا السماوات والعرض وما بینهما الا بالحق واجل مسمع دلیل نقلی اللہ پرمائی مونگا اسمانون وزمکی دانده دی پیدا کری وما واغس بینهما چه ده ده کمسکی مخلوقات تی طول مخلوقات انسانان دی جننات تی حیوانات تی ونی دی غرونا سمندرونا یو سو بلا سو بلا سیزون دی ما بینهما لا عام لپس دی هر شد تشامل لی اللہ وی مونگ دانده دی پیدا کری مګر دو خبره وسره دي یو د دې چې الا بل حق الا خلقم بل حق, حق دا د د حق الله پیدا کړی حق سره په اوس دی حق سره چې هغه د الله معرفت دا الله دین دی دا الله دی کوم مس کې چې کوم مخلوقات پیدا کړی د خپل معرفت او د خپل پہچان پر الله پیدا کړی دی یو خبره ده دا هم بس ندي چې هغه بس پیدا کړی دی بیکاره پیدا کړی دی نالا دا متلبس د حق سره پیدا کردی دا دا عباس ندی او دویم خبره واجلی مسمه دا تریونیتی پوری دی نو اسمان بپناکی گی زمک بپناکی گی او دا اسمان د دا زمکی مسکی چې کم مخلوقات تی پدی بپنا رازی زکر دادی دا پرالله یه نیتم و کار رکلی دا او دا اغا نیتین روستو بیا با دا طول مخلوقات الله تلا هغه پاسی او د زمک بم بدلی دا دله واسب بن بدلی د اسمان بن بدلی بیا به الله جل جلاله ټول مخلوقات ته سره د سزا او د جزاء ملک په عمل باندې کمچ دی, کم دی اغه د دنیا کې کړي دی نو حل الله پرمای انتها د دې ما مقرره کړي ده او منتها ده د خپل انتها ترپ ته خپل پنات ترپ ربتا ته رپ تر روان دي د اغه زی اسمان هم روان دي خپل انتها ترپ ته زمکم روان ده بلې انتها ترپتا د دې مس کې کوم مخلوقات دي اغم پر خپل منته ترپت سری اغه کوي روان دي ادا سنس مني عقل هوږي دغه مضبوط اسمان نه خبر ده عقل امکان مني ولن سبا سن هم د دې اعتراف کوي د انور چې دا روان دی کیسه یادي د یو اندازي دي تحقیق اغه تم نشته اوس په دې څومره پر عالم باندې تحقیق شولې نو اغه خالی اندازي دي خبر دا تا له شپږکی حقایق پکې مشته خود بر اثر چې کوم متعلق دي اغه سي شي اندازي دي لکه زمکه متعلق تحقیق دے گولڈن خبر سيدا خبر دا تا له با نور سيارات سناسه حقایق هم شته او تقریبا اکثر اندازي دي خبر دا تا له هرحال هغه چې دا پنا طرف تر روان دي والذین کفروا عما نذروا معرضون زجر دے الله پرمایہ کسان چې کفر وکړی دي عام دا اغښینه انزرو چې دی یراول شي د کمشه نه چې هغه قیامت ته حساب دے سزا او جزا ده الله پرمایہ معرضون داغه نه اراس کئ ما ایمان پاګې باندې نه راړ لو کافر ته اراس کینو مؤمن به پکلک ایمان راळी په حشر نشر باندې په سزا او جزا او زه مؤمنه کې دم کمزوري شي کځای وینو په کاري تیاری کوله پوره دي پوره دينه يومز خبر ده ته لا او غم نو بیا نه کوي خبر مې اندراځي چیکاري نو غم بیا نه کوي نور د تو سور دينه احکامات چې دي دګه قران هړو ناوز بالله منځل بار بار ویل کی بار بار ویل کی د دې اهمیت ته ابتداوت پر کولی شي دا وې نه چې دې بل کپوس دا دوی نه چیر از بځما معنی تپوس پوسکی یو قانون ماره لګلو دا غي متعلق څه وې دلی تپوس تپوسکی نو ها او الله پر مې ولذین کفروا عما انزل مور قوله ا ته متدعون من دوت امطالبه دا دلیل عقلی په شرک باندې چیر تاسو سرات تاسو دې بوذانو ته عبادت کوي غیر الله ته عبادت کوي نو په باندې هو دلیل پکار دی او دلیلو دا مسئلہات ساتھ ارز اکی اللہ جل جلالو پا خپل عبادت بانده استدلال پیشکی نو خپل خالقیت ذکر گئی ځکه و سب دا خالقیت دا دیر مضبوط سفت دی تروسا پوری دادم علیہ السلام نوالی تر اخیری انسان پوری یو تن نشي پیدا کری چی اگر یو بموٹے پیدا کری بائید روح د ف د خاالیت چرې دا الله سفت د پرریمه استدلال خود اللهلا کوي زی په ځای چې عبت داغه چا په کار رب او یا یو هن عبدو نو عبدودو رببه کومله چا د پیداې پیداو کو یا عبت دغه په کار دی والله پر معوي چې د پیدا شوله عبت په کار دی نو چې تنسو د کوم سزونه عبت کوي د پر شتې کوئ د ایسا کوئ د وزرلی السلام کوي د بوتانو کوئ نو کم سی کم تاسو یو شی اوخ آئے چی اغا ذاتی پیدا کری اغا داغا مخلوقی زکتا سینی کم سی کم اللہ سرے پارٹنرشی پی کابر دانتا لگا نا دو پارٹنرشی پلو یو ما شی چې آئے چی دا اللہ سرے شرک دی بود پیدا کردے خبر دانتا لگا نا پس پت دخالی کې نه نا سک مستقل شته چې یو ماشه پیدا کری یو میں پیدا کری اون په دې کې الله سره سوک شریک شته او حالان تاسو ته مې دا عبارت لایک اغه ځکه چې کم خالق دی ځکه الله وی مدار داده او بل دا رې چې کتا سو بیان عبارت کوي نو دلیل پیدا الله طرف پکار دي ځکه تاسو داوهه چې الله سره شوبادي څنګه بدوي ها او نه شها او لا شوباو نه اند الله مشرکان به چې عبارت کوی دا زموږ شپارسیان ان این دانو چې د بوته عبادت کوي نو دی کوي شफारس کوي نو عبادت کوي نو چې د دې عبادت کوي نو په دې باندې الله د طرفه نکالف کارد د الله د طرفه نکالف کارد ایتو نبی کتاب من قبل عدا د دې قران مخکيو کتاب کې تورات کې راغلی انجیل کې راغلی زبور کې راغلی نور صحائف کې راغلی چې الله ویل چې د بوت عبادت کوي د دې شی عبادت کوي نو دلیلنه کلیپېشک او اسارتم مین علم یا دیو پیغمبر کول پېشکې یو نخب پېشکې نو کم سکم چې دا الله د مخلوق عبادت کوي نو دا الله په اړه باندې نه پاغي باندې پېشکې کنه نقل په پېشکې یو اثر په پېشکې ان کوم صادقین کتا سو رشتنیه الله په مزید رد کئ چې دا اگر انسان نه ډیر لوی ګمرا سوق کړي دشي ینه نشته چې کوم هغه شته چې وی چې تر قیامت پورې هغه جواب نشي ورکولې او دا کوم مسئله نشي حل کوله داغه مشکلات او پریشانه نشي حل کوله ومن اولو ممیتو من د لله مله استجیب له اله یوم القیامه داغه سوال نشي ورده دغه مسئله نشي حل کوله د رزق نشي ورکولې تر قیامت پورې وه ما دعایهم غافلون او دا سکه هغه د بلل نه غافل دیوډو غائب دی او په تا یو د نشته کار نه دی هغه اورینه ا کبابینه ویکو بجت نشي کوله نبوت هو بالکل عاجز دی اورینه او کته زوای چی دا پرشت یو د انور اوري نو ټیکته اوري خدام مستقيل نه دي دا لانا علاوه په دې کائنات کې په پانه حرکت نشي کول نو ک الله مثلا ال کې نه مسلې حل کول شي او کته و چی دا پله آ حل کول شي رجی پاللای هغه هلکو لشي نو ته دغه په عبادت باندې دلیل پېښه ته وداسه عبادت نه کېږي چې الله وی لچې ته عبادت کوي دیو ما نمسلي غوالي دل به هلګي خبر ده نه الله وی دا سینسان نډي لوی ګمرا سوک دی چې چې غوي خو هغه قبولیت نشي کولې بلکې هغه په بلنن نو کو پويږي نو کارول نشي کولې عاجز دي کمزوري دي الله ته محتاج دي نبی الله نه نه واړه الله د ذاتنا داغه وختل بکره الله پرما یوازه خشر الناسو کانو لهم اعداء او هر کله چې دا خلک جمع کړي چې تخیب وخرووی دی د قیامت را راشي او داخلك الله تعالی ټول را جمع کی نو کانو شی بدا مابوتان چې دې چتاه عبارت کو لهم دی عابدین او تا اعداء الدشمنان هغه به دشمنان شي برات پتی اختیار کی چې تا ما دې عبارت کله نه ما ته پدنه اید اعبادت لائک نو من. ما کنتم ایانت عبدون تا زمانگ دی اعبادت نای کرمون اید اعبادت لائک نو. نوی به دشمنان شو الٹا وزرز شروع گی. دشمنی تبری باتی اختیار گی. لانت پاوی پیو بلبانی ری با پا خدایانو لانت پایی ببادی با بانی با. نوکار بیل دروان شی. اللہ تخیف و خروی زکر که ویزا خوش سکانو لهم آدان. او هر کله چې دې جمع کډشینو کان شیبد امابودان لههم دې عابدانو ته چې باطل عابدانو ته عبادت کو شیبد دې پر ادا دشمنان وک ان او شیبد امابودان باطلا دې عبادت په عبادت دوری باندې کافرین ناجاه دین انکار کوونکی ایوه ته مونږ دې پهات لایک نو تا مونږ ته عبادت کو دسه دس ضرورت چې تا مونږ ته عبادت کو وَیذکرت لهم آیاتنا بینات او هر کله چولست شپدی باندي الله پرمای زمون غا واضح آیاتونه نو قال الذین کفروا نو وایا کسان للحق په بارد حق چې قران هم دی لمما جاءهم په کم وخت کې راغله دوی دا نو دوی دا خبره کوي الله وکافران هغه خبره کوي د حق په اړه کې د دې قران په کې کم وخت نه چې دی تراغله دا خبره ده ازا سحر مبین کاره جادو دې نو جادو به اوه تویده پره د انکار قران مینه او جادو به اوه تبی اولیه کله به ستیر الاولین می زکه په دکه ننور کومونه واقعات دی او کله به وته جادووی نو مپسرین پرمیدا جادو به د دیو جیوی چې جادو اثر انتهائی تیزی او چې کله جادو جادووی او چې جا معمولی جادو نه سه هغه کله سر خوګه کله کټ کې پروت دی کله به مجالی هو سم جادو نه زروخ سړې زوان زلمې سړې دې را پرځي کټکي ابل نه دا نه یک ټول شیطانان پرا پند کې کوپريا عامالي پکې نو سړې خرابې نو چونګره قرآن اثر بم تیزو چې نبی لي سلام په دعوت چلاو نو چې دې بوي وځي ته خواتم زه داګه ګره خواته لاله شي نو دا کلام تاسو باندې اثر کوي خبر زه نو تا نه دې وجې د سرعت تاثیر د وجنه چې قران اثر سی نو دې جادووي دا خبر ہے بے ام یکولونا بل یکولونا دا خبره به کو یقولون بل یقولون الله بل کدی دا خبره کی افتراو جده قران د زانه جو کړي نو کولته هو جواب کی پیغمبره ان افتریته کچری ما د زانه جوکړي په لامه افترا کړي دروغ مې تړلې نو فلا تملکون لی من الله شی تاسو مالکانه ازماده پاره د عذاب دا الله نه د هیڅ د الله عذاب مانه د فکول نشه الله ما د عذاب را کول شی الله به عذاب را کړي والله بزنی سلو و مار حال هوا علم بما فی فيه و ده كلا تلجدي علم و ډير پوهه دي بما پغه خبرو و باندې پغه تکذيب باندې چې تاسو د قران انکار کوئ فی فيه چې تاسو داخلی کې به دي چې کوم خبر کې تاسو داخلي کې قران ته نسبت دروغه کفا به شهید بيني و بينكم الله کفي د گواه زم ما پمس کې او تاسو پمس کې پس صدقه ته د قران باندې د الله گواهي کافي ده وهو الغفور ادك الله تعالی غفور دی نو څه مطلب ترغیب اله توبه دی الله تعالی توبه ته ترغیب ورکی چغره دی د دنیا واليګه ایت درو اومه الله ته توبه وبس او کتا سورنګ جرمونه کړي الرحیم الله بیا مهربانه دنیا کې پتا سو خپل رحم کوي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنوم د اعلی تعالی باندې الرحمان ای چا مهربانه خاص مهربانه دی حمیم اللالم د پماناد دی حروف تنزل الكتاب دل د کتاب من الله د جانب د الله ندی داس اللہ تعالی العزیز الجالب د الحکیم حکمت والد الله فرمایما خلقنا السماوات والارض مغن دی پیدا کړی اسمان او زمکه وا ما واسبینو ما چ مسد د دوالو کی دی الا بالحق مگر پ با پیداشت حق د فرد حق د اظہار د حق نہ اومو په دا کې د هتر یو نیټه والله نو کسان ک فروج کو پرې کړ دی اما دااسنا انزیرو چې د روول چې مورزونه ارااز کوي قلووا پیانبر راې تو مادارهې تو مای وې تاسو ما ته دوونه بوتان ته دوونه چې تاسوې بله مندون الله ماسیوا دله تعال نه اورونی ماتهښ ماذا چې پیدا کړی ددي من الار دی دځمک نه امله هم شکو نیشته د دي دپاره سپټررشپ شرکت برخه مشارکت. في السماواې فاسمانو کې ایتونې رالاماتته به کتابن یو کتابو یو دللي نقللي د کتاب من قبل وړاند د د دقرآ نه دقرآ کې خونی مخکیووق او او اثارت نو یا په یوي نه کې سره په یو دلیل سره په یو روایات سره من علم من داعلم نه دالم د پخوانو خلکوونه د امبيیو یو نکاله پیش کې ان کنتم کچره تاسو صادقین ارشتینه خپل داوکه و من اظل الا فرمای سو د ډیر کومرا ممند اچانا یا دوچ غبل نه کئ م عبادت کئ من الله ما سوا د الله تعالی نه او تا ما بودان باطل لا استجیب له چکبل والین شکول د پرا اله یوم القیامت ترس تر قیامت پوری واه او د کبوتان باطلا عن دعائهم د بلنی د دنیا نه خبر دي پتو ته مڼشت جوړه ماته عبادت کړی و اذا وقع واه که حشر الناس اوچی جمع کله خلک نو کانوشي بد معبودان باطل اللهم د دې پرادان دشمنان وکا نو شي واغي به عبادت هم په عبادت دې باندې کافرين انکار کوونکي و اذا وقع واه که تلاله چولست شد باندې الله فرمایا يا تنا بينات اياتون زمنګا پدا زال کې چوازي وي نو قال الذين كفروا الحق لما جاءهم ويا کسنج کوبره کړه په بار د حق کې د قران که جراغه دوی تا هازه سهر ومبینه قران جده جادو خاره دي ام يقولون بلک دي ويف تراو د زانه جوکړې دي پیغمبر دي قران لرا قل جواب ورګه پیغمبر اينف ترې تو کچره ما جوکړې دي قران لرا طلعتملكون ان تاس مالکان علي زماده پرا من الله د عذاب د الله تعالی نشند ز اس چه هو الله تعالی چې د عالم اور پوهه دي بما فغنا روا او تو فيذون چې تاس داخليږي په پاغيږي کافی کیافد الله تعالی شهیدن بین و بینکم کوا په مزما استادو کې پصدقات د قران او هو الغفور ودک الله تعالی الغفور وهما بهن کې د الرحیم وهما ډیر مهربان دي الحمدلله رب العالمین و لا تتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعليه وصحابه المعين اللهم اهدنا و اهدنا و جعلنا سببا لمن احتداء اللهم زينا بزينا دل ايمان و جعلنا هدات الله يالنا سعيد عرفت برعاتنا نسيبك يالنا خير وبركاتنا نسيبك اللهم استخدمنا لخدمت دينك خدمت نامة بكوليتن تامة عامة الى ان نلقاك يالنا كريم و اهدائيه لمنق فلسطينك مسلمانا نولدي فرقنوك يالنا كريم و اهدائيه ي یا الله کریم وحدتی محفوظ کی دا یہوديان متزلزل کی یا اللہ هدایت قسمت کنی د اصلہی پیوبل باندې استعمال کی یا الله اصلہی پیوبل باندې استعمال کی یا الله مجاهدین ظلم مضبوط کی یا الله امدون ضرورت نو تورسه یا الله يهود متزلزل کی یا الله تزمن راضی ش الله زان نصیب سم الله تعالی نخي